Bismillahir-rahmanir-rahim. Risale-i İmam İbn Hazm'ın bu sözləri ilə başlayıram. Hər elm etiqaddır, fəqət hər etiqad elm deyildir. el üssül ve'l-Furu, Şəfəi, cüz 47. Bu risaləmi yazmağa başlayanda fikirləşirdim ki, bəziləri məni fitnəkarlıqda, bəziləri sətqınlıqda günahlandıracaqlar. Ancaq bu risaləmi yazmaqla günahlarımı yumaq istədim və rafizilik haqqında bildiklərimi açıqlamaq istədim. Çünki düz 15 il rafiz oldum və insanları bu batı ilə qidəyə dəvət etdim. 15 ildən sonra Allaha tövbə etdim və vəziyyətimi düzəldim. Uca Allah buyurur. Ancaq bunun adından tövbə edib durumlarını düzəldənlər müstəsnadır. El şübhəsiz Allah bağışlayandır, əsrgəyəndir. Əli İmran surəsi əştad 9-cu ayə Bundan sonra isə Yol qalırdı ki, insanlara bu batı ilə qida haqqında bildiklərimi açıqlayın. Ocaq Allah buyurur. tövbe edib durumlarını düzəldənlər və bildiklərini açıqlayanlar müstəsnadır. Bax, bunların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri çoxca qəbul edən, çoxca əsəcəyənim. Əqəl sürəsi 160-cı ayı. Mən bu batı ilə qidədən döndüm, vəziyyətimi düzətdim və sizə bu batı ilə qida haqqında bildiklərimi açıqlamağa qərar verdim. Və sizə bu və ilk növbədə şəhələrin təvfid əqidəsinin olmadığına diqqət edirək. Şəhələrin təvfid haqda fikirləri sələfin təvfid əqidəsindən çox uzaqdır. Rəsullar ə. buyurdu, şeytan belə deyər, mən insanları günahlarla həlak etdim, onlar da lə ilə illallah deməklə və tövbə etməklə məni həlak etdilər. Bunu görüncə onların arasında həva və həvəsləri yaydım. İndi artıq günah işləyirlər, amma tövbə etmirlər. Çünki gözəl şeylər etdiklərini sanırlar. Əbu Yala Müsnədində, Heysəm-i Məzməyüz Zəvaydində bu ədsinə qeləyir. Şiyələr Allahın zatı ilə hər yerdə olduğuna inanırlar. Allah həm yerdə, həm də göydə olduğuna inanmaqla təvfiddə cəhmiyə və mötəzidəyə yaxınlıq sərgiləyirlər. Allahın feyli səhətlərini inkar edirlər və onlara görə Allahın əlişi üzərində olduğunu inkar edir. Və istibayəsini Allah əlşə hökmü altına aldı və yaxud Allah əlşə nəzər yetirdi kimi təvil edirlər. Ayədə Allah göyü və yeri altı gündə yarattı, sonra əlşə istiva etdi, deyilir. Onların ayını başa düşdüyü təzdən yaxınlaşsaq, onda Allah yeri və göyü yarattığı altı gündə əlşə onun hökmü altında değildi və yaxud əlşə onun nəzərindən kənardaydı. Bununla özləri də bilmədən Allaha azizli isfəti verirlər ki, Allah bütün bu sifətlərdən uzaqdır. Şiələrə görə Muhammed ə.s. öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Yəni, həzrət əlini öz yerinə xəlifə qoymağa nail olmur. Çünki həzrət Muhammed ə.s. açıqdan həzrət əlini öz yerinə xəlifə təyin etmədi və yaxud edə bilmədi. Bu inşallah Allah tərəfindən bir vəzifə idisə, onu yerinə yetirə bilmədi. Bu isə Peyğəmbər ə.s. atılan iyrənc bir iftiradır. Şəhərlər dinin tamamlanmadığını inanırlar. Muhammed ə.s. dini layiqınca dəvət edə bilmədiyini, 6-7 sahabə və həzrət əldin aləsindən başqa hez kəsin bu dini layiqınca yaşamadığını, Allahın qoyduğu hökmün, teğəmbər və sahabələr də izra edilmədiyini iddia eləyirlər. Bütün bunlar isə madə sürəsi 3-cü ayə ziddiyək təhsil edir. Sahabələrin Allahın hökmünü bilə-bilə inkişar etdiklərini, Əzrət Əlinin xəlifəliyini qəbul etmədiklərini və bununla da madə süresi 44-cü ayıya görə kafir olduqlarını iddəliyirlər. Bununla da lafizlər, Əzrət Əliyə zülmə boyun ediyinə görə zalim, kafir hakimə bəyyət etdiyinə görə kafir, onlara qarşı cəhad etmədiyinə görə qorxaq, onlarla müsəlman kimi mamili etdiyinə görə isə münafiq adlarını bilmədən də olsa verirlər. Hətta Əzrət Əmərin əmri ilə zövcəsi � Qunfuz adlı bir şəxs tərəfindən öldürüldüyünü, lakin Həzrət Əlinin Peyğəmbər ilə istəlamın əmanətinə xəinət etdiyini, öz zövcəsinin qisasını almadığını iddia eləyirlər. Şiələr Həzrət Əlinin öyən hədisləri qəbul edirlər və bu hədislədə bel bağlayırlar. Sadəcə bir şey unudurlar ki, bu hədislər o başqa hədislər kimi sahabələrdən gəlir. O sahabelər ki, şiələr onları kafir-mürtət sayırlar. Bəsiniz olar ki, kafir Özlərinə səhif edən götürür, səhif etməyənləri sarxa çevirirlər. Vax bu suala heç bir rahatsızca cavab verə bilməz. Şiələrin xüsusiyyətlərindən biri də onların müşrik olmalarıdır. Onlar ibadətin müxtəlif növlərində Allaha şəriklər qoşurlar. Xristiyanların onki həvari dedikləri insanları ilahlaşdırdığıları kimi. Şiələr də onki imam dedikləri insanları ilahlaşdırırlar. Allahın isim və sifətlərindən bəzilərini bu insanlara verirlər. Məsələ, Allahın hər yerdə e eşitdiyinə inanırlar. Həzət Əlinin də onları hər yerdə eşitdiyinə inanırlar. Bunun üçün də, ya əli, ya Hüseyin deyərək dua edirlər. Hətta bir zaman bir rafiziyyə, sən ya Hüseyin dediyin zaman sənə eşidir və cavab verir mi? dedim. O isə cavabında, bəli, eşidir və cavab verir, dedi. Onda buyur, sağır sənə cavab versin, dedim. Sualım qarşısında aciz qaldığını görürkən, Sən də Allahı çağır, sənə cavab versin, dedi. Ona cavabımız belə oldu. Mənə Allaha dua edəndə, o mənə özünə layiq Allah kimi cavab verir. Sənin dua etdiyin isə İmam Hüseyindir və bir insandır və insan kimi cavab verməlidir. Əgər o da Allah kimi cavab verir deyirsən isə, onda bu sənin əsl müşrik və cahil olduğunun sübutudur. Başqa bir rafizi ilə söhbətim zamanı. Rafizi mənə İmam Rızanın gələn riziyarətçilərin üç duasını qəbul etdiyini, və onları boş geri qaytarmadığını anladan bir hədislərini danışırdı. Özünün də İmam ruza'dan dəfələrlə bir şey istədiyini və İmamın onun arzu və istəklərini yerinə yetirdiyinin şahidi olduğunu deyirdi. Ona isə cavabımız belə oldu. Biz, müsəlmanlar, sizin İmam Rızadan istədiklərinizi Allahdan istəyirik və Allah müəyyən vasitələrlə bunları bizə verir. O, yaradandır və müəyyən vasitələr yaradır, ya bizi ruziləndirir, Məsələn, biz Allahdan bolluq arzulayırıq. O isə yağış yağdırır və bizə ruzi yetirir. O hər şeyə qadirdir. Sənin istədiyin İmam Rıza isə bir bəşərdir və sənin istədiyini bir insan kimi sənə verməlidir. Sənə bir il vaxt verirəm, get İmam Rızadan bir kibrit çöpü al gətir. Mən inanım ki, İmam Rıza hətta sağ insanların belə bazaracağı bu xüsiyyətə malikdir. Nə ki, Allah kimi vasitələr yaradıb sənə nə isə versin. Bu söhbətdən düz 5 il keçir, o Ə, rafizi hələ də bir kibrit çöpünü öz ilahından ala bilməyib. Mən isə dəfələrlə, dükandan çox rahatlıqla, əlxəndəllə, e, kibrit çöpü almışam. Bəzi Rafizlə isə birbaşa yoxdur, dolayısıyla, yəni imamlar vasitəsilə Allahdan istəyirlər. Bununla da Allahın onların duasını qəbul edəcəyinə inanırlar. Bu zaman isə artıq Allah'a yox imamlara təvəkkül edirlər. Bunlara qarşı, Quran-ı kərimdən Allahın bu ayələrini misal gətiririk. Əgər Allah sənə bir zərər toxundurursa, onu yenə ondan başqa geri çevirəcək yoxdur. Əgər sənə bir xeyir dilərsə, onun kərəmini geri çevirəcək də yoxdur. Yunus Sürəsi 107-ci ayə Allahın insanlara tızağa həyansı bir rəhməti tutub həbsidən ola bilməz. Onun tutduğunu ondan sonra salıverəcək də yoxdur. Fatır Sürəsi 2-ci ayə Allah sizə yardım edərsə, artıq sizə üstün gələcək heç kimsə yoxdur əgər sizi buraxırsa ondan sonra sizə kim yardım edər? Möminlər yalnız Allah'a güvənib dayanmalıdırlar. Ali İmran surəsi 6-cı aya. Əgər inanırsınızsa sadəcə Allah'a təvəkkül edin. Maide surəsi 23-cü aya. Daima diri bä ölümsüz Allah'a təvəkkül et. Furqan surəsi 58-ci aya. Şeyxlərin uydurmalarından biri də İmam Mehdi haqqında uydurma uydurğları əfsanələrdir. Tarix böyük xəlaskar Mehdi Axtarışında olmuşlar. Məhəmməd İbnə Hənəfiyyə, Cəfəris Sadik, Muxtar Səqəfi və başqalarının mehdi olduğu haqqında rübadət edilən şiəravilərə tarıqda rast gəlirik. Ən sonunda isə muhammed bin Həsən Ələskəri haqqında bu şairələri yayırlar. Bu, şəxsin öldürüldüyünü gördüyü isə onun qeybə çəkildiyini, yalanını ortaya attırlar. Ün necə nəfəris özünü mehdinin naibə adı ilə insanlara təqdim edib. Allahın adı ilə yalanları uydurmağa başladılar. Tarıx boyu bu kəzzablar bir-birinə vəzlədilər. Avam təbəqə isə bu kəzzablara çor-körənə təqlid etməyə başladı. Belə bir şeyə rast gəldim. Şia alimi Sistani və Beysəti adlı şəxslər özlərini İmam Məhdinin naibi deyə adlandırırdılar. Ancaq məhz keçən il bu şəxs ilə müqəllidləri Ramazan ayının başlamağı ilə əlaqədər ixtilaf etdilər və bəziləri bayramı keçirdikləri vaxt bəziləri oruç tuturdular. Bəs görəsən, şiələrin qeybdə olan imamına üçün öz imamlıq vəzifəsini yerinə yetirib, öz cəmatının arasında olan ixtilaflara ayrılığını qətirmir. Vaxt bu suala heç bir şiət cavab verə bilməz. Ümumiyyətlə, şiə alimlər bu şəxsin mehdi olmağı, onun qeybə təkilməyi, naiblə təyin edəcəyi və min ildən çox yaşayacağı barədə nə Qurandan, nə də sünnədən dəlil gətirə bilmirlər. Necə olur ki, onlara inanmağımızı tələb edirlər. Halbuki Allah cəll-i cəlal buyurur, kəsin dəlil ancaq Allahındır. Allah diləsə idi, əlbəttə hamınızı doğru yola gətirirdi. Ənnam Sürəsi 149-cu ayə Şiyələrin imam mehdi və onun zuhuri ilə bağlı görüşləri də çox ilgincdir. Onlara görə mehdi xorasanda zuhur edəcək. Bir şiyə alimi yoxusunda Mehdi görmüş və Mehdi ona Xorasanda Cəmkəran deyilən yerdə zuhur edəcəyini demişdir. Bunun nəticəsində şialələr həmin yerdə böyük bir ziyarətgah uzaltmışlar. Hətta bu ziyarətgahın özünə məxsus iki diqqətli İmam Zaman namazı deyilən namazı da var. Ziyarətçilər orada bu namazı qılırlar. Orada İmam Mehdiyə məktublar yazılır və zəvvarlar öz həzadətlərini ondan istəyirlər. Əslında bu dırnaq arası alimlərə nazil olan və zuhuru ilə bağlı xəbərlər verən Mehdi yox, şeytandır. Çünki araşdırdıqda məlum olur ki, sünnədə Məhdinin xorasanda zuhur edəcəyi ilə bağlı heç bir xəbər yoxdur. Əksinən, dəccalın xorasandan zuhur edəcəyi ilə bağlı hədislər var. Məsələn, Əbubəkir rivayət edir. Rəsullaha ə.s. buyurdu, dəccal şərqdən xorasanın deyilən bölgədən çıxacaqdır. Üzləri dəli ilə ötülmüş qalxanlara bənzəyin insanlar ona tabi olacaqlar. İbni Maca fitən bölməsində və Tirmizi öz e, sünənində qeyd eləyib Gördüyümüz kimi, dədcal zuhur etməmişdən əvvəl şeytan onun üçün tərəftarlar yığır. Bu tərəftarlar isə Quran və sünnətdən uzaq düşmüş, yalancı günahkar şiyələr olur. Ucaq Allah buyurur, sizə xəbər verinmə şeytanlar kimlər üzərinə inərlər? Onlar hər günahkar yalancının üzərinə inərlər. Şüara suresi 221-222-ci aylər. Şiyələrin dinə soxduqları ən böyük bidət də məhəlləmlik bidətidir. Şiələr bu ayda bəzi əməllər edirlər və bu əməlləri ilə Allah'a yaxınlaşdığını deyəliyirlər. Bildiyimiz kimi, insan ibadətlər Allah'a yaxınlaşır, məsiyyətlərlə isə uzaqlaşır. Əgər məhərrəmlik ibadətdirsə, ibadət Allah və Rəsulunun bizə əmr etdikləridir. Bildiyimiz kimi, nə Quranda, nə də sünnədə, bu kimi mərasimlərdən əsər alamət yoxdur. Və görəsən, məhərrəmlik deyilən bu ibadətlər kim tərə Əlbəttə ki, şeytan tərəfindən. Həm də ibadət Allahın razılığını qazanmaq üçün edilir. Ancaq məhərləmlik, şiələrin özlərinin də dediyi kimi, Hüseyin imni Əli radiyallahu anhın razılığını qazanmaq üçün edilir. İbadəti Allahdan başqası üçün edən isə bütün müsəlmanların ittifakı ilə müşrikdir. Bəs bu dırnağarası ibadətləri edərkən, şiələr kimi və yaxud kimləri nümunə götürmüşdülər. Bildiyimiz kimi nə Muhammed aleyhisselam, nə ailəsi, nə də əshabı belə bir şəkildə ibadət etməmişdilər. Bu bidətlərin təməlinə baxdığı bunun xristiyanlıqdan gəldiyini görürük. Xristiyanlara görə Həzrət-i İbrahim oğlunu kəsərkən, Allah onun oğlunu başqa bir qurbanla əvəzləmişdir. Bu, İsa ibn-i Məryam aleyhisselamdır. Şiyələrə görə isə Hüseyin ibn-i Əli radiyallahu hamdur. Xristiyanlar İsa aleyhisselamın çərməğa çəkildiyi günü mərasim Edib-keçirdikləri kimi, şəhələr də Hüseyn radiyallahu anhın şəhid olan günü cürbəcür mərasimlərlə qeyd edirlər. Bütün bunlar şəhələrin hədləri aşmaqda xristiyanların necə təqlid etdiklərini görürük. Şəhələrin Allahın ölçümlərini dəyişdirməkdə daxil, yahudilərin yoğunluq tutduğunu görürük. Məsələn, riba mövzusunu ələ alaq. Təhrif olunmuş təvrata baxarsaq, təvratın bir yerində ribanın haram olduğu qeyd edilir. Başqa bir yerində isə, Yahudi olmayanlara faizlə pul verilə biləcəyi yazılır. E, məşhur şia alimi Fazıl Ənkəranının Tozül Məzahir Risaləsinə baxaq. Risalədə kafirlərin riba alınabiləcəyi yazılır. Hətta bunu bir kənara qoyaq. Oğlun ataya qadının ərinə faizə pul verə biləcəyi yazılıb. Peyğəmbər ə.səlam vəda xütbəsini oxuyanlar Peyğəmbər ə.səlamın faizin hər çeşidi ayağımın altındadır dediyini bilir. Bəsiyyələr bu cür tağıtlara niyə təqlid edirlər? Allahın hal halalını, haramını halal edən və bir insana niyə ayətullah ləqabı verib onu mərcəyi təqlid seçiblər? Çünki yahudilərin yolunu tutmuşlar. Allah rəsulu ə.səlam Hələ öz zamanında bizə bundan mən etmişdir. Hədistə buyurur, Sizdən öncəkilərin yollarını, gələ gələnəklərini tıp atıb izləyədəksiniz. Öylə ki, onlar sandəşiyinə girmişlərsə siz də girəcəksiniz. Dedilər ki, ya Resulallah, yahudu və xristiyanlarımı buyurdu ki, kimin olacaq? Buxarə Əli İtisam 14, muslim, elm 6. Şəhərlərin əhl-i kitabdan xristiyanlara oxşar cəhədlər də çoxdur. Xristianların həzrət İsa ilə əfsanə ilə ilahlaşdırdıqları kimi, onlar da həzrət Əlini Əlinin ilahlaşdırıblar. Şiə qaynaqlarında Əzizənin möcüzələ göstərdiyi haqqda xeyli rivayətlər var. Hətta şiə qaynaqlarında Cəfər Sadiqin Muhamməd ibn Nəhəfiyədirtiyə bən yeniden öldürdüyü haqqda xəbərlər də var. Xristianların xaçı talisman edib taxdıqları kimi, şiələr də əqiq və firuzə qarşı üzükləri tələsmən edib taxırlar. Şiə qaynaqlarında məsələn kitabında Əqil-Üzü-Taxanın Ədin cənnətinə, Firuzə və yaxud-Yagud-Üzü-Taxanın isə Firdos cənnətinə gedəcəyi ilə bağlı xeyli revahətlər var. Xristiyanların kilisələrində Şam yandırdıqları kimi, şiələr də məscidlərində Şam yandırırlar. Şiələrin Məhrəm ayının 9-cu günü keçirdikləri Şam-ı Qəriban adlı mərasimlərinin xatırlamağı yerinə düşərdi. İkonalar çəkmək və qəbir yerlərini ibadət xanaya çevirmək baxımından da şiələr xristiyanların yolunu Halbuki Həzrət Aişədən gələn rivayətdə Allahın Rəsulu ə.s. buyurur Allah yahudi və xristiyanlara lənət etsin Peyğəmbərin, Peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadət xanaya çevirdilər Buxarə və Müslim rivayət edir Şiyələrin xüsusiyyətlərindən biri də Cəmanatdan ayrılmalarıdır Ümmətdən kənarlaşıb Özlərindən başqa bütün müsəlmanlara azğınlıqda bilmələri Müsəlmanları təkvir etmələri Əhl-i sünnətə savaş açmaları baxımından xaricilərə bənzəyirlər. Zatən xaricilər tarixə nəzər yetirsək, rafizlərdən ayrılmışdılar. Peyğəmbərimiz ə.s. bu iki firqa haqqında, hətta sağlığında bizə məlumat vermişdir. Bu haqda qaynaqlarda xeyli hədis təsbit etdik. Təzüblüsü odur ki, Rəsullar ə.s. ancaq bu iki tayfa haqqında onları harada görsəniz öldürün demişdir. İki taifa haqqında da İslamdan oxun yaydan çıxdığı kimi çıxacaqlar demişdir. Xaricələr haqqında: Onları öldürün çünki öldürənə böyük savab vardır dedi halda, Rafizilər haqqında: Onları öldürün çünki onlar müşrikdilər demişdir. Xaricələr tarix boyu İslam'a qarşı savaş atmışlar. Ancaq Rafizilər İslam'a qarşı əhl-i kitabla birləşmişlər. Xaricələr doğru sözlüklə tanınırlar, tanınırdılar. Rafizələr isə yalancılıqla tanınırlar. İmam Şabi Rəham Ağolla Rafizələr haqqında demişdir, Rafizələr əgər quşlar sinifindən olsaydılar, qarğalar dörd ayaqlardan olsaydılar isə eşəylər sinifindən olardılar Allah ona rəhmət etsin. Rafizələrin elmi mənbələri haqqında fikirlər də çox ilgincdir. Onlar elmi əhlibiyyətdən aldıqlarını iddia Ancaq araşdırdıqda onların nə səhiy bir hədis kitablarının, nə və tarix kitablarının olmadığını görürük. Bir rafizi ilə mübahisəm zamanı rafizi onların elmlərinin əhribiyyətdən gəldiyini, özünün də cəfəri şiəsi olduğunu, cəfəri sadəqin elminin çox güvətli olduğundan danışırdım Ona cavabımız belə oldu. Siz cəfəri şiəsi olduğunuzu deyirsiniz. Cəfəri sadəqin hansı kitabını oxumusunuz? Onun əqayət haqqında kitabı varmı? bu sual qarşısında rafizinin durumunu görməyə dəyərdir. Aydın oldu ki, özünə alim sayan bu şəxs nəyin ki, cəhər heç bir kitabını oxumamış, hətta onun kitablarının adları haqda da xəbərsizdir. Bu zaman isə ikinci sualımızı verdik. Yaxşı, siz Cəhər-i Sadıqin elminə tabi olduğunu zoyur deyirsiniz, amma heç bir kitabını oxumamış. Yaxşı, bu elm sizə hava vasitəsilə nazır olur və ya siz bu elmə hava vasitəsilə qəbul edirsiniz. Bu sualım isə cavabsız qaldı. Şəxsən mənim şiailik haqqında araşdırmalarımın nəticəsi olaraq onu deyə bilərəm ki, Şiələrin əqidələrindəki ziddiyyətlər Yahudilərin əqidələrindəki ziddiyyətlərdən çoxdur. Onların əqidələrində bir-birinə zidd olan Yahudiliyi, Xristianlıq və Meccuslüyündən xeyli sayda görüşlər var. Onların xüsusiyyətlərindən biri də onların dəlil gətirmək baxımından kasıb olmalardır. Ümumilikdə dəlil üç olur. Birincisi ağlı dəlil İkinci həvə və həvəs, üçüncü Allahın dəlili. Şeyxələr əsasən həvə və həvəslərinə görə və bəzən də ağıllarına görə danışırlar. Məsələn, onlardan məhrəmlik mərasimlərinin niyə keçirildiyini soruşsan, həvə və həvəslərinə görə danışarlar. Halbuki nə Quranda, nə də sünnədə bu mərasimlərlə əlaqədar heç bir dəlil yoxdur. Uz Allah buyurur: Onlardan öncülər də eyni şəkildə yalanladılar və sonunda əzabımıza da atdılar. Dey ki, yanınızda bizi açıqlayacağınız bir bilgi varmı? siz zəndən başqa bir şeyə uymursunuz və siz sadəcə yalan da danışırsınız. Ən ham surəsi 148-ci ayə. Şiələr bəzən ağıl dəlil gətirirlər. Məsələn, şiələrdən təvhidi və bəzi şəri məsələləri soruşsan, sənə öz beyinlərindən ağıl dəlilin gətirərlər. Halbuki Şəhzadə Əli rəziyallahu an deyib ki: "Dinimiz ağıl dini deyil. Əgər ağıl olsaydı, xofun altına məz çıxardı, üstünə yox." Şiələr bəzən Qurani-Kərimdən də Bu zaman isə əsasən mütəşabih ayələrə başvururlar ki, bu zamanda məqsədləri ixtilaf yaratmaq və fitnə fəsat törətmək olur. Allah rəsul ə.s. isə buyurub, fitnə yatmışdır, o yədənə Allah ləyinət etsin. Allah qəlbindən mələ əskin olan fitnəkər rafizələrə ləyinət etsin. Şiyələrin xüsusiyyətlərindən biri də onların 12 mamdedikləri şəxslərdən hədis qəbul etmələri və hətta bu şəxslərin kəlamlarını hədis qəbul etmələridir. Lakin diqqət etdikdə, aydın olur ki, onların etdikləri bidətlərlə bu imamların heç bir əlaqası yoxdur. Məsələn, şiələr Raşid xəlifələrə, bəzi sahabələrə və hətta Peyğəmbərlə-i Səlamın qadınlarına belə lənət oxuyurlar. Lakin bunu hansı imamınız əmr etmişdir deyə sorursan, sənə davab verə bilməzlər. Məsələn, hansı şiələrin 12 imamından Hüseyin radiyallahu anhə 40 gün, 52 gün yasaqladığını, sinə zəncir vurduğunu, Mənsiyyə oxuduğunu, əhl-i beytin şəkillərini çəkdiyini, möhürə səcdə etdiyini və s. və s. soruşsan, onlarsan heç bir cavab verə bilməzlər. Dikqətlə fikir versəz, şiələr tarix boyu bu kimi bidətlərlə silahlanaraq İslam'a qarşı vuruşmuşlar. Heç bir zaman yahudi, xristiyan, məzusi və müşriklərlə mücadilə etməmişlər. Həmişə hədəftə əhl-i sünnət olmuşdur. Necə ki, İmam İbni Xazım özünün Əlifisal kitabının 5-ci c Bilin ki, Allah sizə mərhəmət göstərsin. Uca Allah heç bir azmış təliqətin əli ilə xeyir verməmişdir. Onların vasitəsi ilə nə kafir bir dövlətin bir kəndini fəs etmiş, nə də İslamın bayrağını ucalmışdır. Sübhanəkə Allahumə bilhəmdik. Əsəxfurikə Rabbə və ətub iləyə.